laboradores do Boa Sucesso e Adjacências! Sábado, dia 5, terá ação com advogado. É isso mesmo, ação com advogado. Somente para quem deseja entrar com ação contra o INSS. Aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença benefícios por incapacidade temporária, amparo ao portador de deficiência e amparo ao idoso. E atenção, haverá exame de vista grátis na compra do seu óculos de grau. Será na oficina de cadeira de rodas do Irmão Cícero, na rua Francisco Domingo, número 1388, no Bom Sucesso. Para! Mais informações no telefone 992-37-8723 992-37-8723 Venha e participe E atenção, entrada com a apresentação do cartão da vacina Apoio Projeto Comunitário Marta Martins e Aqui Telecom Organização Irmão Cícero